Rugăciune pentru taina treptelor mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii. Aleluia! Slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și te rugăm: vindecă-ne de părerea de Sine, încât să o cotim că știm. Fiindcă nu ne cunoaștem neștiința. De aceea, nu înțelegem cele făcute după înțelepta ta judecată. Ne poticnim de lucrurile neînsemnate, Nu știm să ne apropiem de tine cu smerenie, să te slăvim pentru toate cele ce -ai lucrat pentru noi. Nu avem lacrimi să ne plângem păcatele. De aceea, Cădem în nesimțirea cea pietrită. Ne purtăm fără de grijă, fără de pricepere. Suntem orbi și lipsiți de adevărata viață a luminii, a înțelepciunii a adevărului. Scoate deci, Doamne, bârna din ochii cugetului și minții noastre, ca să putem vedea minunile tale. Să facem poruncile tale. Cercetează-ne cu iubirea ta. Vindecă rănile cele ascunse ale sufletelor noastre. Alungă răul de paste de noi. Scoate-ne din lanțurile cele viclene ale duhurilor necurate și ale oamenilor vicleni. Unește-ne cu slava și iubirea ta. Pentru ca să nu judecăm pe nimeni. Umple sufletele, mințile, conștiințele, cugetele noastre de lumina acea duhovnicească. Învață-ne să urcăm treptele mântuirii, sfințirii, desfășuririi și înfierii. Fă să vină în noi izvorul de apă vie al Duhului Sfânt și lumina acea neapropiată, în lăuntrul inimilor noastre. Dăruiește -ne înțelepciunea. Prin Duhul Înțelepciunii, Iscusința prin Duhul Sfatului, Știința Tainelor prin Duhul Cunoștinței, Înțelegerea prin Duhul Înțelegerii, Puterea asupra Duhurilor rele prin Duhul Tăriei, Adevărul prin Duhul Adevărului, Calea cea dreaptă prin Duhul Sfatului judecata acea sigură și liberă de păcat prin Duhul Bunei Credințe, ca semn că Duhul Sfânt locuiește într-un noi, că toate le cercetează. De toate nevoile, neputințele, bolile și necazurile ne izbăvește, încât să nu cădem niciodată din slaba Tatălui Ceresc, din slaba Ta, să nu ieșim nici cu o iotă din voia Ta, să învățăm a tăcea, ca să ne oprim limba de la rău, să căutăm, să întrebăm cele de folos, să nu judecăm, să nu cădem în ispitele diavolului, căci primejdea vicleniilor ce ne pândesc din părerea de sine este să ne lăsăm înduplecați și să purcedem a judeca. Deci Duhul Sfânt să ne lumineze! Să ne descopere tainele cele adânci, să ne învețe toate, să ne aducă descoperirile cele pecetluite, Vederile cele dumnezeiești ca să vii într-un noi, să-ți faci sălași, să ne restabilești prin har străvăzător.